Montre, Ibiliko dira gaur, zapatruztako karabanakoak. Oh, galdetu dakit nire galetu imarko dugu. Hauek ere, kotxe hartu, karaban hartu kasuenetan, eta non baitera, baitera, egin dute bidea lehenik eta bein. Ez dakit, e, a ber, nora zaltzen da hemendik. Juan, kaixo, eguardion. Aupa, guapisima. Nora, Juan, zerate gaur zuen karabanean? Ez ez jakin nun gau esen. Nun? Ba, konfundidu inga... Nola konfunditu egin zaretela? Ga, ga, konfundidu inga, zegoinua zen, bergarara kilometro bekata. Bai. Eta nik konbentzituten neuen bergara bizkaizen euela. Eta alaziga bizkaiko bidea hartute eta azkenin bilbona maitzu. <risa> Baia, maa! Bai, bai, eusebiok eukidau kulpie, zelako txoriondeun ikusi dugu eta anjunda kasan. Txorizan atzetik eta eta ezkenin Bilbon amaitxugu eta zelan zugazen bigendun berrba. Ba etorriga ona hemen zabalduzuene onek e plataforma barriza. Ah, Euskadi horretiko estudio berria. Bai, eta kriston ah. txorri omduzik usi dugu Eusebio eta angeldu txuda kasan. Eusebio, etorri, etorri, etorri, etorri, etorri. Baina, baina, baina, baina. Baina, eusebio, nola da Bergararajunai eta Bilbona saltzia. Ni yes, eske txorisikusi hut, txorisikusi hut Krisna lague. Hua, Etzahut, horren ekuninak, orrenbi ekuninak ujo pasioak, ujo pasioak eta hota benanatzti hunda, amen Bilbona me txoraut. Oh, txorische, titaniko. Posible, jos, yes, orrie disparo oneskoa, hota jota, baskalsak da bueno, faltza galego. Da ba, ba, baketsa leagera gu hemen, eh? Bai, eh? nikori piti eh? eh? e, ez da welondo ez bien, hori zein ez da, nina eiztari, eiztari eta labi da eta hamene, las intuizionez eta honako gauzak, ba, holan izetok ez da, aniguzi joan txobizu eusobio itxonpizka bat, errepidetan txoriari ez senalei jarraitu behar zai, nora, ba, jarara hori be iziok, pero, jas, bateke intuizinu eta jarraitzak joketa eta azkenin, eh, lortu guau porque zuak berra emigin duen eta hor dune, etorre gaitu gona, eta azkenin bilbora, eta eser Seiru Ze, itze zaizu orduan, nor egoitza ja. eh, euskadi Euskadirratiko egoitza nagusi hori hor Atletiken ja. zelaiaren ondoan dago es ondo onduen aqui estoy viendo vista panorámica terrible politxe, police era Chorichev e harri Ni badakiz ez gertatu zaizu zu Bizkaitarra izanda Eusebio eh esan duzu bak Gipuzkores bergarara bergarada zera esera dana maitxe hordeschake batzu danet chertash ulertzen baina bestelan maitxenik maitxe euskarrar Ezo eh, hori holandok, beti eseko holanda. E, e, e, e, e, e, Eusebio, su tranquile, hemen dano gaz berbaitxeko eta. Bai, baki xa, baina esan bizuat hori. Ke, nige, bergara, bergara, vamos, ontsa jungua itxuke, eh, kilometroa celebreta. Baina bitxartin, nitsorizan atzitin junok, eta hazi, <coughs> beho, el palacio, hau, leko politxe, eskairak eta dena automatizeut eta, Terribile politxe, emene onie, zesto gibilbiar hemen base volando, eh. Eraan chorice moro. Se due esta salsa. Ave, bai, me chago la etxe, eren, <laughs> Haizu, eta zenba eh? juntzerate horrea, ze karabana horra parkatontziko zenutenor, sama mesitan, ba, ba, eh? Bai, etorri da ni ta, ni pona, tan ni simpuna da dabil. Fotografixak atata eta ah. tapa Eta euskal <laughs> telebisteko jenti ikusi da. Ta gente famoso eta hor dabil. Bai, ni foto. Hehi, ba, eta hor dabil bere eta eta eta eta... gero, etorri da, ignatius behu bai. Baina ignatius ez da zartu, ze estotzien lagetan fumetan. Eta esan da, nimen galdi txubina, ez da, ina, bitxo, hemen diguztot bentanatizier, handa ignatius, fumau eta fumau. Eta ba, gero... erre horre, eh? Ez, horregatzi. Ah, ah, ah, bale, ah, ah, bale. Arantxa, entzun vai. ondo. Bai. Nik ez hau, bera ez etorri, ze, eze lagetan fumetan hemen lekuen. Horregatik, korregatik. Ze hau lekuda oso oso eleganti. Horregat Minu mentu ndau nuwa gau esela, nina guinazen nago New Yorken baina moten dago alako izen bidala, eta eta gero bergara es ori, ori bergarako plana ze, bai. zingo dezu edo ze? Ez, ez, jerri horgo izen, mendana zarratute da, berak bergaran, nahi da belajun, ba euskarian alde, enbidala, talako gaizak Ah, Horretan... bueno, irlandesa da, be, be, no, be, iruña bai. bizidan irlandesa, jerri horgo izen no da novixie, novixi ah. bera, belfasteku da, baina, novixi da, iruñakue, eta bera osu, euskal salida, euskera azta Que si bai. Me kilometroak. Bai, kilometro. Ez hai uzutortzeko. Ez Ba, kilome... Kalu... ba ontzi san bitzen? Kilometro, kilometru, kilometru, kilometru. Ni pentsen 1 kilometro, be 20 kilometro, es atendí. Di... Tardun ez dut, bizka izin hongo da bergara, eta ez da bergara, bergara, bergara gipuzk, su parkatzi daukitxezela, bergara atarrak, ez eh? da itxezela moske hau, e? Eh? Zeni bat utan geografizi, ba, suspendidu itxenea, ba, neentenditzu ez da Bai, bai, bai, um, bai. Baina, e, e, kilometroa gipuzkonda, e, bizkaian da, ibila Karo, baina ez es que... Herri hurratxen pere, niparraldean. Bai. Bai. Bai. Hori... euskaraz. Karo, baina ez es que hori, ba, hobeto. Ze uh -huh. batzuk pixkate... Eh, batzuk pastillak hartzeko, entenditzesu, eta ordu ne, azduitzen ga gauza batzutaz. Bai, Lenguan ikasi, non zure pastillakola, eh, ardi itxura zutela, edo forma zutela, edo zizan bai, bai, bai, ori, o, o, eske, oran ametzetan aztena, eta aztena ardixe kontetan, bat, eta bi, eta, eta oran loitxo tranquil, eta ez daukete, ori obsesinu txapeldune izateko beti, entenditzesu, ze ori obsesinu gatzadan mantenitzi, eh? ori konten gedo. I bet you. Amendment is terrible, boys. Jerry, Jarri, kaixo? Apa, kaixo. how about you? Ha, I'm, I'm very fine. Zer, salam, salam, semulduz, ondo. ondo? Oso ondo, Ja, ni os content, content, baina orain bilbon gaude, eta arazoa da, arazoa, ikentzua, horioa, horioa, horioa. Barkatu dutuko duzu, Euskaldun askori gertatzen zaigu ja, yes. igual, ba, Irlanda, Dublin, no, eta beste lekuak oso ondo ezautzen ditu la, ja. eta etxeko gauzak, ba, ez oson do. Ja, etxeko gauzak, etxekoak megu, wow, eh, katuak megu, miau, eta jarri gauzak, Baik, make, make a show. <risa> bai Nick bergarara juan berdet ze handa ukat neren Eta festan eta pasai euskaldiun artean. Eta tartean ni jarri horuel belfastekua. Berande uri txikazera, eh? bai, bai, bai ja, da, ez es que dauke aspaldizun ez dugu beren nio bizikusi eta ah. bakizu zer nahi da bennein ez da. <risa> mm, bueno, imagina bar... ez dago, oh, bai. Bai, barre txezu. Seguro, entzutut dagoen jentipea imaginauko batzutzea <risa> un <risa> barrezka zitu. Ai, ai, ai, Juan, ai, ai, Juan. Nor, nor gidatze zuen, eh? Kamioneta, bueno, kasu netan karabana zuen karabana. Natiusek, baina natiuse moskiaute da esma, be, nahi banetorriuna berbeta baina ez dutze Laketa. Noski, bergararako bidean eta eusebiok esan da. Eta bai. txoritzarrai jarraitza dati bilbona zeldo. Bai. Horre, beti da? eusebion empeñu diz, eusebio karakterra dauk. Burugo gorra da ez. Bakizu, ando gainan parentesku Eta horre bakizu, eh, zelako gentidan, da, beti eh, txapela burua eta ibilin munduan. Eta, karo, horre txapela da, Nik ez... Zuk ez desu txapelik? Ez, nik, nik txapela ez. Nik ipintxot, olako muelle batzuk, tranquilizetako buruen, eta horrek pixkat lazaitzeste. Zer nik txapela ez zioten. <laughs> bueno, e, ziote? bueno enten dituzte zizita. Eh, Ointz egertatzen da hor. E, hor nola Bilbon haudeten, eta gudon ostian gauden, eta ikusten, ez zaituztegu nik ez zaituztegu imaginatu hor, estudio barruan sartuta. Baina nikalan da guztiz inimaginetatzu. Lekua Baina nikalan da guztiz inimaginetatzu. Zupetik modun guapa, guapa, guapa. Bueno, ez dakit banik. Ez dakit banik, eh? Bai. Haizu, ba, oain zinguezu ebergarara, Juan? Bai, bai, ze. Txori pasi japazau Entenditze zuet. Eta hori txoriak utzi egingo dituzu. Egon senaleak jarraituko. Ara, hemen azaldu da bat. Bai, ni niponanak atatze fotografiak. Bai. Txori eta au leku. Ça y tout vous, c'est pas genek norbait eroriko zan edo euskal oz egertatu dan. Zer nire biurrik ez hartu hain, eh? Ez, ez, ez, lasai, lasai, joan, eh? Lasai, lasai, hartu zure pastiloietako bat. Bai, Las ontsa, ah, lasera hartu, jat. Ba, goi ez? Bera, eushe da. Ja, hartu du, karabana. Bueno, ba... Anda! Eh, vamos hai, todos! Hai, baire, hai, baire, baire. Hai, baire. Haizu, baina bergarara, Juan, eh? Hombre, bergarara! Gaur euskai hasta Kalkuta! Hala, da. pues. E, eh, hondo seguida, arantxa! Berdin, berdin. Ikusiko baitxuka? Agur denei, agur, agur. Ya, HALUZ GAPO!